Capitolul al doilea, paragraful al treilea, din Despre Ierarhia Cerească, Cartea Sfântului Dionisieru Pagitul. Predaniile tainice ale Scripturii Revelatoare prozlăvesc uneori chiar fericirea vrenică de închinare a dumnezirii mai presus de ființă ca cuvânt, minte și ființă, arătând raționalitatea și înțelepciunea Dumnezească a ei, care este existența cu adevărat existentă și cauza adevărată a celor existente. Sfânt Dionisie vrea să spună că Sfintele Scripturi denumesc într-un mod uman și persoanele Dumnezeu sau uh, dumnezeirea pe Dumnezeu numesc cu numele de cuvânt minte sau ființă Dumnezeirea este <coughs> numită într-un mod uman, ceea ce bineînțeles, trebuie înțeles în mod impropriu pentru Dumnezeire dar trebuie să numim cumva, arătând că cuvânt minte, ființă dumneze Dumnezeirea este rațională și că înțelepciunea, este înțelepciunea dumnezeiască, cauza e, a întregii existențe și a întregii e, a întregului mod de a, de a exista ca creație. Și o închipuiesc, spune Sfântul Simeon, Sfântul Dionisie, ca ca lumină și o numesc viață căci aceste sfinte închipuiri sunt mai înalte și mai cuvenite și întreg formele materiale tocmai de e, autorii scripturii folosesc cuvinte e, care să impună respect când vorbesc despre Dumnezeu dar sunt și ele, și ele departe aceste cuvinte de adevărată asemănare cu Dumnezeirea căci aceasta este mai presus de toată ființa Dumnezeirea, Dumnezeu ființa lui Dumnezeu și viața și nicio lumină nu o poate caracteriza precum orice cuvânt și minte rămân fără nicio asemănare cu ea. Alteori, Dumnezeire e prozrăvită de acelea scripturi prin fățișeri neasemănătoare, numind-o nevăzută, nesfârșită și necuprinsă, conform Coloseni 1,15, Ioan 1,18, 1 Timotei 6, 16. În sensul că pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni niciodată și că nu putem să vedem ființa lui Dumnezeu. Aceasta este problematică. Și spunem că e din cele ce nu sunt. Nu spun că este ceva ce nu este. Adică, dacă vorbim despre Dumnezeu, că nu este nimic din ceea ce știm noi uman, nu înseamnă că prin asta negăm existența lui Dumnezeu, ci e, vrem să spunem că existența lui Dumnezeu depășește orice înțelegere și orice aproximare și asemănare umană. Căci aceasta este, precum să o cotez mai propriu, pentru că, precum a explicat predania ascunsă și sfântă, sfânta tradiție, care era ascunsă uh, nu din cauză că era secretă pentru toată lumea, nu, ci ea se transmitea înțelegerea celor sfinte uh, preoților ierarhiei și mărturisită oamenilor evravioși pentru ca să nu o cunoască uh, necredincioși. Era mărturisită numai între credincioși, între și bisericii creștine, ortodoxe. Spunem adevărul când zicem că ea nu e ceva din cele ce sunt, fiindcă nu cunoaștem nemărginirea, indefinitul ei, cea mai presus de ființă neînțeleasă și tainică. Dacă deci negațiile privitoare la cele Dumnezeu sunt adevărate, sunt mai proprii lui Dumnezeu, iar afirmațiile sunt nepotrivite, atunci, spune Sfântul Dionisie, descrierile prin închipuiri neasemănătoare sunt mai potrivite ascunzimii celor tainice, adică a lui Dumnezeu care depășește orice înțelegere și orice uh, lucru și orice existență creată. Căci descrierile Scripturii cinste și nu acoperă închipurât ce cerești, înfățișindu-le prin închipuiri neasemănătoare, ci le arată prin aceasta ca pe unele ce sunt închipi mai presus de lume, deasupra tuturor celor materiale. Că puterile cerești sunt uh, ființe duhovnicești imateriale, care nu au trup. Iar că descrierile neasemănătoare înalță mai mult și mintea noastră spre cugetări dumnezești decât cele asemănătoare, nu socotești că va nega cineva din cei drept cugetători, care cugetă drept oameni domnicești, fiindcă este ușor ca cele mai decinste să amăgească pe mulți, făcându-i să socotească unele ființe cerești, asemenea aurului, și ca pe niște bărbați fulgerători de lumină, măreți îmbrăcați în veșmânt scripitor și scânteind ca un foc nevătămător și în alte atâtea chipuri asemănătoare în care a închipuit Scriptura minții recerești. Ca să nu pătimească aceasta cei ce n-au înțeles nimic mai înalt decât cele văzute în descriere Scripturii, înțelepciunea cu vioșilor scritori ai Scripturii coboară cu sfințenie și la neasemănările nepotrivite Dumnezeirii, neîngăduind alipirea iubirii noastre la cele materiale, ca să se odignească în chipurile necuvenite în înțelegeri necuvenite Dumnezeu, ci trezărind pornirea spre înălțarea sufletului nostru, îi propun neplăcutele forme urâte ale, celor, ale acelor arcătuiri umane. Astfel ajută chiar celor foarte alipiți de materie să vadă că nu e îngăduit nici adevărat că vederile celor cereșii Dumnezeu, să fie cu adevărat asemănătoare unor uh, atât de urâte chipuri, chipuri atât de urâte de altfel, trebuie să înțelegem și aceasta că niciuna din existențe, în general, nu e lipsită de o împărtășire la bine, dacă, precum spune adevărul Scripturilor, toate sunt bune foarte. Adică, tocmai de aceea, Scriptura folosește și e, e, animale și plante, foc, e, bărbați fulgerători, cum s-a spus mai înainte, e, în descrierile extazelor sau aceste lucruri se văd în extaz pentru că toate lucrurile făcute de Dumnezeu au conformitate cu binele, toate sunt în bine, toate sunt făcute de el uh, uh, potrivit rațiunii lor, potrivit unui scop anume duhovnicesc pe care Dumnezeu a pus în aceste lucruri. Deci ce cu putință înălțarea din toate la vederi contemplații bune și se pot cunoaște din cele materiale asemănările neasemănătoare ale celor inteligibile și înțelegătoare, că cele înțelegătoare au în alt mod cele ce s-au dăruit celor sensibile. De fapt, mâna, mânia, de fapt mânia se ivește în cele necuvântătoare din pornirea pătimașă și mișcarea lor mânioase e plină de toată raționalitate, iraționalitate. Dar în cele înțelegătoare trebuie să se înțeleagă în alt mod mânia. Adică în animale, când vorbim despre mânie în cadrul animalelor, în ființa lor, vorbim despre porniri pătimașe și iraționale. Pe când adevărata mânie sau mânia bărbătoasă, mânia rațională a oamenilor, fără aici, ea se arată, precum și obicei, în această raționalitatea lor bărbătească, mânia însemnând mânia împotriva păcatului, mânia împotriva nedreptății, și deprinderea neclintită în dispoziție de, de chip dumnezeiesc și neschimbate. Adică, dacă pentru animal mânia este o pornire pătimașă, adevărata mânie pentru om, atâta timp cât nu cade în mânia pătimașă asemenea animalor, este mânia care uh, uh, se manifestă pentru dreptatea lui Dumnezeu atunci când dreptatea este călcată sau când noi ne luptăm cu păcatul și ne osândim căderile noastre, să avem mânia cea bună împotriva nedreptăților noastre, a păcatelor noastre pe care le facem. La fel spunem că pofta în animale este pornirea pătimașă necugetată și alipită de materie ce se ivește dintr-un impuls, născut în chip pe cele schimbăcioase, schimbătoare, sau dominarea nerațională a unei dorințe care împinge tot animalul spre lucru poftit. Însă, când ne echipuim pe seama celor înțelegătoare a oamenilor, atribuindu-le asemănarea neasemănătoare socotind ca și poftă trebuie să înțelege prin aceasta iubirea dumnezeiască. Deci că adevărata adevărata uh, adevărata poftă a omului este să-l iubească pe Dumnezeu, păcând adevărata sa este aceea de a lupta cu păcatul din ființa lui față de ceea ce este nematerial și mai presus de raționalitate și minte și dorință neclintită și înobosită pentru vederea curată și nepătimașă mai presus de lume și de transparență culminantă, limpede și sfântă a celora și de comuniunea cu adevărata spiritu, cu adevărat spirituală, rațională și veșnică, cu măreția înfrumusețătoare, în și neînșelătoare și trebuie să înțelegem prin poftă simțirea nestăpânită încordată și de nentor și de nimic oprită pentru Dumnezeu să vedem în poftă adevărata iubire, adevăratul eros pentru Dumnezeu, adevărata, adevărata căutare nestăpânită a lui Dumnezeu, care spune Sfântul Dionisie, este o iubire neschimbată și neamestecată față de frumusețea dumnezească, adică neamestecată cu patimă și pornirea totală spre ceea ce e cu adevărat vrenii de dorit. Adică cu adevărat trebuie să ne mâniem împotriva păcatelor noastre și cu adevărat trebuie să dorim să poftim a împlini voia lui Dumnezeu și de a fi cu Dumnezeu pentru veșnicie. Dacă neraționalitatea animalelor necuvântătoare sau simțirea lucrurilor materiale o numim lipsă de rațiune, și simțirea celor propriilor, ființele nemateriale și înțelegătoare recunoaștem ca între cât în chip sfânt și mai presus de lume rațiunea noastră legată de trup și trecătoare, ființele nemateriale fiind tângerii. De la una la alta și simțirea noastră materială și strână minților netrupești, dar e cu putință să închipuim forme ce nu sunt contrare ceturor cerești, chiar pornind de la părțile cele mai de jos ale materiei, dat fiindcă și ea își are existența de la cel cu adevărat bun și în toate ale ei înfățișează niște trăsături frumoase ale ființelor înțelegătoare. Și cu putință să urcăm prin ele spre modelele nemateriale, adică spre înțelegerea Sfinților Îngeri, înțelegând, cum s-a spus, cele asemănătoare prin cele neasemănătoare și văzând aceleași trăsături nu ca fiind la fel, dar într-o armonie și fiind proprii atât celor înțelegătoare cât și celor sensibile. Îi vom afla pe scritorii tainelor lui Dumnezeu, scritorii scripturii, închipui nu numai în înfățișarea cetelor cereștii, și în descoperirile dumnezești. De fapt, ei prozlăvesc dumnezeirea pornind de la cele ce se văd cinstite ca soarele dreptății, vezi, maleahii 3.20, răsărit, răsărind în chip sfânt minții ca o stea dimineții conform 2 Petru 1 19 Apocalipsa 22 cu 16 și luminând ca o lumină închip descoperi și spiritual altor luminând fără vătămare ca un foc prin cele de la mijloc ca apa ce aduce împlinirea vieții și vorbind simbolic pătrunzând în pântețe și făcându-se izvor cum vedem la Ioan 7.38, Apocalipse Apocalipsa 22 cu 1 de râuri curgătoare de nereținut altor vinduse din cele de pe urmă ca un mir bine mirositor a arătat, a, arată e, prezența Harului Dumnezeu și cum este numită în diferite feluri în Scriptură alte ori este ca piatra cea din capul unghiului, dar au învăluit-o și în, chip, în chipul sălbați și au îmbrăcat-o în forma leului și a panterei și spun că ea va fi ca un par, pardos sau ca o că jefuite de pui vezi, osea 5 cu 14 13 cu 7, tot osea Daniel 7, cu 6, Apocalipsa 13 cu Voi mai adăuga că e văzută și ca ceea ce e mai denecinste decât toate și pare și mai nepotrivit cu ea, cu Dumnezeirea, când cei înaintați în cele Dumnezești au închipuit-o ca pe un vierme, conform psalmului salmul, 21 cu 6. În felul acesta, toți cei înțelepți în cele ale Dumnezeirii și tălmăcitori ai celor ascunse, despart în chip nepătați Sfintele Scripturii, de cele nedesăvârșite și lipsite de sfințenie, adică înțelegă, duhovnicește ceea ce pare a fi numai o vorbire umană în Scriptură, de cele le desparte pe cele nepătate, de cele nedesăvârșite și lipsite de sfințenie și vestesc ca o sfințită plăsmuire, ceea ce e neasemenea, astfel încât nici cele dumnezești să nu fie la îndemâna celor întinați, celor păcătoși, și nici cei iubitori de înțelegere, cei duhovnicești, a sfințitelor asemănări să nu rămână la cele la ele ca la unele adevărate adică la închipuiri ca la adevărurile ca adevărul extatice să nu rămână la ele ca la unele adevărate și ca cele dumnezei să fie cinstite prin negații adevărate și totodată să fie proslăvite prin însușirile celor de pe urmă existente ca reflex ale lor deci nu e nepotrivit faptul că și închipuiesc și ființele cerești din asemănările celor neasemănătoare ce nu ne se potrivesc pentru pricine neamintite. Și poate nici pe noi, dacă pornim de la, de la să le cercetăm ridicându-ne la, de la vederea exactă a celor văzute, nu ne-ar tulbura chipul al deschirilor închipuite a îngerilor. Căci prin acestea, ne lăsând mintea noastră să rămână în formele nepotrivite cu care noi le prezentăm în Scriptură, îi dăm putința ca nemulțumiții de acelea de aceste lucruri de forme nepotrivite, să se lepede de împătimirea de cele materiale și să obișnuiască să tindă cu sfințenie prin cele văzute spre înălțimile mai presus de lume. Aici Sfântul Dionisie nu face decât să teologisească uh, înțelegerea duhovnicească a Scripturii, a idoma cu ceea ce va face, spre exemplu, Sfântul Vasile cel Mare când va vorbi sau Sfântul, Ioan Damaskin când va vorbi despre sfintele, despre sfintele Icoane. Același lucru se spune să vedem prin materie lucrurile imateriale, să vedem prin închipuirile umane sau prin sugrăvirile umane ceea ce depășește umanul. Acestea fie spuse de noi despre chipurile materiale și nepotrivite ale îngelor din Sfintele Scripturi, Acestea sunt cele care, mă rog, în cele următoare trebuie să definim ce socotim că este ierarhia, ce este ierarhia cerească. Și ce folos au din ierarhie cei făcuți părtași de ea, adică noi oamenii, care suntem slujitori ierarhia preoțească, care suntem slujitori împreună cu Îngerii Lui Dumnezeu. Fie ca în acest cuvânt să mă călăuzească Hristos al meu, observați această expresie, Hristos al meu, intimitatea cu Hristos Dumnezeu, dacă e îngădui să spun, inspirându-mă întreagă explicați explicarea ierarhiei. Iar tu, copile, cel care îi se, este dedicată cartea, adică Sfântului Timotei, Apostolului, Sfântul sunt apostol Timotei. Iar tu copile potrivi în cu cuvioase a predaniei noastre ierarhice, că cele sfinte se dau sfinților, așa cum spune, Sfântul Ioan angură de aur în liturgia sa. Ascultă cu sfințenie cele spuse cu sfințenie, adică cele predate de el acum, îndumnezindu te prin pătrunderea în tainere Dumnezeu și deosebind în ascunsul minții, minții tale, cele sfinte de mulțimea celor nesfințite, păzește-le pe cele sfinte în unitatea lor, iar cele întinate de spartele, adică deosebește ceea ce este uh, vorbire umană de transmisia duhovnicească care stă în spatele, desparte cuvântul de, de Duhul Cuvântului, de puterea și înțelegerea care stă în reprezentările umane. Căci nu e îngăduit, cum se spun, cum spun Sfintele Evanghelii, conform atei 7 cu 6, să se arunce porcilor frumusețea neamestecată, adică Tălcuirile dumnezeiești, luminoasă și de frumusețe făcătoare amărgăritoarelor, a spirituale. Prin aceasta, încheiindu-se capitolul al doilea din Ierarhia Cerească.